داعا دعا ان سيستجيب لي والؤمنين يعلمون يرضون احکام بيان دغه صحکام دې آیات نه بس ګراشی احکام په منزل کې خلاف د دعا مسله ذکر کړو رب العالمینی واجیبتری قدر اخفر کتاب کی یا مزمون دیانی کمیانز که باللہ آلی نکده انسان دا تب یکتی چده یا مزمون نتنگیدی مرنگیدت یاش دیان داغی مزمون یو خاص مناصبت و تعلقی روپا داغی مزمون پزیمن کیا غبلتا افتازی ہندوزی روجی و احم دا عبادت یو رښت مخذور تع بدو دا کمنه دا د تمنس دا یو جن پروژه د عبادتو تنظیم دي د وزیر پاک دا د مطابق مخذور تع د روزي تمنس کې د دوه طرقو څخه کرایات د عبادت داسې دي چې د ساده اذان تنظیم وګاله دو ارطا سر احکام درودی را عبادت رو قدیوی چه شریع خدیط آواز زائن کئی نا دا دا پختل الیسو خبر آخیب رازی اول دا چه دیخ دیخ دیمانی چه خدیشتا خدیطا مانمی نمی نسوال بیسن نکاو جن دا چه خدیطا کارمی غیب گینی یکا مولا غلط گینینا مخصوص مولی وزید ازاری و برا ساوت سرگندو نو دام یقین دی چقدر دی در زمان خدا دی دران دا یقینی چقدر دی دا خادر دی دا ما تبی اسوال قبلو لی زکر کتاها عجیزا کنگی خادر دی نگنی نطابق اسوال نکر سلورم دا چتاها گرحم خاون گنی زکر گرحم دا خاون نسوال کی. مدخ کلی اعتراف د هغه اقرار د داسوان عاجزی په اقرار او د او د ټول عبادت نو مقصد د عبادت ټول په ملت کې دی او تا عاجز هر عبادت خو د عاجزی پیش کوم دی او په دعاو کې د هغه خبره ولته دغه دغه قام بګانې خدای په فرمای او زها اسان عبادت یان په وخت کې چې تاسو کې ستانه اته رمبا عبادت زم ما بندگان عن زم ما تبارك مخده په خپل تعذير دي هر خپل مخلوق نه تعذير تعلق ته نه فا اینی قریب نزم ازدیما داشانی نزول اندازه فاوزال صحابه کرام حضور پاک نتا فوسکو و اقریب ربنا فننا مناجی ام بعید فننادی زمین اخری منتا مزدیلی شپا تدکوتا و اتزاریکو اوکا زمین اخری زمین اللی دی شپا زورا و اتزاریک مدارید آغا اجواب کبا وقت زل شو طاخ کی چپتوس کی تانا یا ادرم با زما بندگان زما تبارک چه خلل مری په مزیره نو تو هو یطینی قریب ذن ذن دامن وتقولت تو الى قل مولک فانی قریب فدیغه اوسته خصم را چدیتا من تطوس زما تبارک مزن وجوابه بتحمل دندهانو ته فاني قريب زين زين فرچا تا دغهونو دا دغهونو او سره له دې مزديتته خدای هر چانه لږه ډېرل بروان منا سره مناسبه مزديتته د خدای معاملاته د مخلوقاته په شان ته نه فاني قريب يمن دعي قمته خلوي سنور يهمن دمالي دام یقین دی چکره مینی سندون مینی دامیتا نظمالا دام یقین دی چکره زمین خدر بیسی خوابا دارا ارسی فتنانی ملتا دخل خیلتا تندو مو دخل اسطر بودا انسان دا علم حقیقت اششنو دخلو دا مخلوقات تا مقام بودا از مکی دم دا گردو دا سرور اتا قطر لگی خواه نو اتاین میل قروب زمزدین عجیب داوتا دا, دا ز قبلون دعا دا دعا کرون کی ازا دعان پا وقت چه دعا سوال کا ای زمان تو چه کم بخت دعا دعا قبلون خدا دو شرط تنگی ایس تھی دیگر سر چ کله ما نو سوال کي دي سوال قبل <سؤال> نو خلص کدي ګولي دي له پکار دي زم ما ختم نه ول <سؤال> يمي ایمان له تنه زم ما صفاتونو په قدرت لا الله يرسلون بطار ديچ دي سملار من كسملار من ما هغه زمما پیغمبر نوړو کې له تفقم منل وكه خدای دعا چې ما ته اوس په مشالته دعا قبل او څو چې ما ز پسوال کړې وه په اور سو څو دکان واړم د ګام نه لونه شنه دعا کړې د دعا قبل د ورځې ما قد يأيت قبلوط البيعاتي خد كدري تريحيني لقبلوط <تصفيق> قطعن زائكينا ذكرتك خدويني لخدوه عادريشتيني وشد جوراً دعاني لخدوه سر مناسيخ خا اول دا دعا دعا قبلوط شكل داري چسل غستيا نقبلوطرك من من دلي خلق دلي سيستا قبلوط دكان نقبلوطرك ملعظمت غسته ملعظمت خوه برکو دلسشی زیده غسته خلوه زیده مابده غسته او بخلوه برکو دورن دی شکن دی ده قبله برکو دین ده قبله دو ده شکن دی چی کمسی زی غسته او بخلوه برمکو خطابان دی اونسی تتراروانو یا تبال بس او برمقبله برکو مدعا اغیلت وارا او تنبیده تا غسته میکوه انته بدوزيره پريوته سره سرکو سيدو دغه وختو ما ته د پيږو د روغه مادي كارط کې دي خو نه راغلی خو د رات پتا مس بلارا رات نو سوال دي او کره ان د رحمت نه مخالفه او دم د مصيبت د دغه نه دغه د رستي نه دا دا وزای کړه موږ هم د مکتبا سوال باندې فکر وکړو ا ته تکلیف هم درو نه راځه خدای دعا یې دې ازل د الله خویا خیرت تپری خو هغه قبل دې د تورم علی ذکا د دنیا جون دې لرګ دې او خدای ته زو ضرورت معلوم ني خدای خو انتصر د دنیا هم دې خیران وغوري خدای هغه جهان ماره سره نه ست چې ان توبه سترې دې نعسته ده نی خوالت آخرت کدر لخوه و نی شیکی خود تا دید آسان اصاب دلکو یا سرمال بای تسوونو جیر بزمکی نی خانا و نوال یا یو افیل نیاز بیل یو ایتی آورت ای بابا یا ذر رو تو ای اپلار نور کن شدور بڑا بدینو یا رپورک اسدا سپین شیکیر غپلار د دې چې سره زلم کینا پلان پلار معلومه چې زمما خنده غیل دې د خدای په دغه خذیله اسکو دونه استعمال نه کړی د دې یو خروان دی دغه د عادت ضرورت دی دغه د کور جوړونې ضرورت دی دغه د تعلیم د ضرورت دی اس که د سیرت او خلق جوړې شي دې د دې استعمال لا او کم ژوند د دل دل په باندې ورکړي او دل ژوند د مغلو ساتي زمين د ضرورت او او غيې ني جنډ او خودو ته قانون زياد نه روان دي دطنا روانه مور نه زياد اقدامات اداره د بستر بچا کړو پره بل بستر غوټ دا وينه دا مره ما نه چارو ورو ورو راکول نظام را صور براده خلوه برائه براده نخلیت زمین ضروری اخوالی من دی لکه در دنیا لطول ضروریتهم لطول اکروری لطول نظام راکروری مت اپلا خابرده و مت امور خابرده نمور بخیطه کچی ما اشیم کلار تس خابرده مور تس خابرده خلوه نظام برابر کرده دقشان اولوی جهان معوان ده او داخو یقینیه مش یقینیه او ضروریتال تزیادته مستعب دعا كون زخيره خو دو رتمخوزكرا نقبول خامخاله او خدای ومره رقيتم دانه ديږي چې زه به کله قبل نو زيبه دعا د دعا كون کې قبل نو ته دنیا کې قبولته تاخره ته پر خدای کیږي نه منك خدای شيطان سوال باندې ورته سجده مو نکرا او تکزورونه ز او صالح قال رب طعذني الى ايام الهذين فداه القيام تطور الجمرات وزت علم جندل قال انك كمان من الذين لا يوم الوقت الماله تقام تطور من جندك وديجنا كتابنا ضاما صلاه تسوال كان بخ يعذبي تخور تاج السماء ذا قريب تمام دجار طانا جماعه بارك تذكي لقد قلت لهم جزمون خدا لديك نزيله من تب ورطوة تأني قريب زمزلين دعاء دعاء كونك إذا دعاء دعام شدعاء غالي دمانا وفل يستجيبون لي دعا شركين فرانوه اسم ودا ندعا تعاوي اتاصل اللي مناسب دي فل لي دي ديلاً دي تكار بكزانا دي احكام نمي غلي اميري ايمان نور تمام لا الله مرسولون د طاره د چ دې پسما لار روان حضرات هغه مسائل بیانوي د حفظه من کې د دعا او حلن لكم ليله الصيام حلال كريشي رز وي جن القطيشه مریضه مسافر تخت الحال تاته د اده چې د ماخا ما ستمینس کې بخراس کا کی اجازه ته دیتا کریم را ہے سنا اجازت پر ثبات ہو رہے قرآن من بن دید و جمان من بن دید ہر سنہ دن سکم روزہ کین کی خوی آسانی اولیو بدا اوحل لکن خلال کرشید استاس و بطا لیلت السیام تشقر و جوکی ار رقص و نزدیکت الانسائکن کل لباس لکن دا خز پردر اس پاس دا پارا وانتن لباس لهم تاس جانع و پردر ربیتا تا انسان پردر پورا ذکر که دا خز امیق من دا بدعنا لکولا فسخ فجوطا با ملاسا چو خلد دا خز دا وجن زمین ایمان زمین جن زمین عزت مخفوز سا پلو دا اند یا غم زمین دا وجن مخفوز ذکر اتبیق وعشاب تو انسان کی پراتی دا خواشاب که سرگن بیدن. دغه خدای د خپل صورت راو کړو د خپل ژوند سری پوره وي او د سړي ژوند پخواز پوره وي نهنه لباس نه کوم چې په منځاله د ځانې څخه په پرده وښتاسه او تاسو پرده د جیا ته خدای پاک حکم سره خدمتونه او منافع او څنګه را کوي علمن الله خدای دې ځکه مهرباني آسانیا عطا چې معلومه خوته ان نکم ستاسه تنت و تختانين ان تسكن خيانه کړو وختو زاين مسلمان ما فرتينه سما د صحابه د چل کړ لکه عمر فاروق ما خام نه پس خزنه مطالبه کړ اوږي سر د ماستر دي شي اره جوړ باندې ک دا د باندې ک تلوجو پر د صحابي نو خدای خده تاکوی و انسان آجیزه دی و دفاعشاتی تبعی نخده وید ماتمالینا سی بازو تکی خیانت کرو نفتاد آلیتن خلیستان ستوبه قبول اگرہ و آفا انکن او ما فیدر اگرہ سی سنگ کری دیا ویخده زیستر تک اصانیش اتیره مارک لی تکر یہ ازتحادی خطر یو اعید و جرم کار پس کنی جرنن نیخل آمت دینات اس پس حل آمت دینات اس پس اس باشروهن نزدیکت کریخزو سرا وابتغو آئو خاسئو غارو ما کتب اللہ لکن آخشی چی مقرکو جی خلو یعنی جی کی صرف شهوت مقصد مگرده نیک اولاد مقصد گرده یواب جن د نفس حفاظت چې خلک په دې قبره निजामه ده د نور خبرونه مخصوص کړې د ما په خلل ستا نه بچې ستاد مصدره په پره د دې ما شریعت عبادت دین د یو رکو دغه فرات عبادت د تر سره جماعه کول عبادت یو صحابي وي نو سيب سره خپل شهادت وکړي نو د عبادت او خاک دا شعوت دا تناجائز دا که استمالاو نگنا دا او کناناو او او گنا دا او نچک رو دا گنا نبج کتا امر خرم دا اعبادت و دو اجنو دا شریعت دا کن دی شده خوزی خاون دیل خوزی سرا باندازی محبتی او دا خوزی د خاون سره زکر دی محبت سرا با دیرشتی دا خاون دا, دا خوزی دا نزوی دیل دا, دا سریچی خوزی سرا مفردی ها تبیو فائش خود دیکی بیو دا بی اپردو خوزو تا بوری چه اختل دا سکاری چی دا توارا دا پودرا دا زرق دا گنجی امانجی دا بسکی دا مدیو لکشم جوری لکسدی چی بی اختلی دولی بانی صبر نی آغا ورطا خراب اختلی دولی تا بگوی مدیو دا بشرک او که گناه نکی دا فائشات احساسات بیو الغلطی داران جی دا خذی چ سره ورته په نفرات ډیرو منځ کې اندغښته لري پښتي اما پردوی سره ورته ګوري نو موږ دغه څه سره تړاو مخابرات لري موږ دا یو څه بل څه ته قایښ پیدا کیږي مستا یاوا چې څنګه در طاره ما سوالو سيګې د انداز رامو او پلان دا د وړو د پاره مخکنيس كله مدرسه نو چې د خزه او د خاو تعلق قرآني هر وخت د درس د وزو دی اوی ده کوم ځل نو اولاد باندې غلات اثر پروسه ځکه اولاد خامخو طرف تکي دی یاد امر طرف شي یاط لارج نو په اولاد خراب وسه د وزو فاطمه زیاته كله د محبب جن په نوې دیر کړچې یوه نسې بیا نه په جنچر راولې دغه جنټه وفات شوه د نه راغړا مرسته په چارت کې دی چرتہ کمزوری دې ته کې تکلیف راهونه سالانه فو تکریفی فزان برداشت کړي ک سړي د خپلې نه دا غواري چې داسې ټک ټاپ ما سره وسیږي نه دا سره کمقلي زه که خزي خوله کمزورې ته را کړو یع چې دมารتہ کمزوري دې عقل کمزوري دې کمزوری تعلیم یا قیم بکمزوري نو کمزوري نه د حق دا او کنا توی چې دا دی دا سیدی پشانتی شی سنجیده دی او دازی دا دا اغتقه نکلویس لکل اغوان صلید انسان که آگواری نا یا د ماشین نتی دا غواری چی دا زرود غلاغانو پشانده کار کار کاری نا خرر آغی مزاج د کار مزاج مناسب کاروار سرک ننماتا پدوکی او مسلر آخل وزید کار کار ما او دا صلیق ده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 دا شوکر دی دا بو سلمانانو خوزی اغا افتر حیاء و عزت ساده دا د ملکونو تلار شو دا دنیا دا که مونو گور اندیانا و سکانا و یهودیانا و یسایان دا دا دا دا خوزی شاملاتی دا تونه لگی خواه وكو کولو اخری واشربو اسکین حتا تبینینا لکم الو خایت الانیان چه سوپور اخواز اخشوینی تاسو تا سپین من الخیط الاسود ده تور تار ما. من الفجر چه آغا صدا ده خیط عربی که تار تاو یا گوه سپین او خیط تار واسود تاو تور تار و سپین تاو ده تور سبا کیر خواهده ده ده عربی محارا عربی دا دا که ده غین تاگیر تا تار سرکی او ده تار تاگیر سرده تیشانه چی پمانگولی سدا پیشو نگا اسفراز که اگبن که دا س باندې چې دا baleټمو چې خداس دغه تروروسي نه خو تعر مښوسه ادرته درشو چې سپین سبا دومره وې چې دې وې داز نو خو sawdust چې سپین دا قدرینه چې پورته د صابر باتن نیو را من حتا ایتا ویانانکو من خیط الام یاک چیسو پورو رازف شیو نیتا سو تا دا تور تا یا سا آگین نو ندو پور بیس آتیلو یا تور او بیس آتیلو یا تور او بیس آتیلو ندو پیشمانی نتس خوطیم آورتا قطن نچی دا تور او دا سپین لیتا موزکو ندو بفرانس کار بنکن حضور تاک تاوی تا تا تا تا تا تا تا ویسیم دا فو ما بوکری ساکری اغوخان دل ویزن ویسادتو کل عریض ستاک بالا خجوره دیر پلند دیر شد بوکری تینام بیر آئیزی و خودو بندا دا غا بس بسپین دار دیر تور دار مجیداش با دا سی صبا داسی ما دا سی صبا کازی بی دا دیع دا دیتن مز کی دول اسمین تا فرقی شکم صبا داسی رو خیدی دو نا تس دول اسمین تا تس دا سر آخیش ڈاسا ما چی روکی جی تنور را خطیدو پوری پا آمو حالاتو کی یو دین تفرقی اچھو دیر احکیات سارکی یو دین تودو لسمونتا ہاں فالآم سمعت المسیام ایل اللہ بے پورا کے روجنی والترشپی پوری ونا تباشروہن خوڑا یو دل حکم استثنائی روکو چی روجہ کے خدشپیمی زلکت او تکاس په دې کوم کې نه ده نو کې اته کاه فرانس کا کروانه دې جما بنده سره وکې تکاس پنځت و راته 20 ننځلې کې تم وان تمه کسو مساج شکا سمو تکفي ته جما مرتنې کما ته متکفي نه و راته کاه زیاده پر وځي جما بنده تن دا د پروتولي د خريطه عاملې د خدايه د ولی لمنګونې چې حد دې تا حد قامت مو خدای په ټولې د خپلې مقرراتو سره سباب اور د او د اتکا د حالت په لونه کې ته فلا تقربوها د ټول د منزلي کې دونه معلومه شته اختيار بکه کله صدا اشکمتیشن پراستاد مندوا زکه چې پولیس دې ځې کېږم ما ثلاثه اويها نور دې کېږي په دې د کزالک په دې خپل طریقه وبدل الله آیاتي بیان خدای په احکام خپل لناس خلق تا لاله همې تقون تطور دې چې دې پرزګاران شي باندې نظام وکړي الله وطلعه وطلعه. بسم الله الرحمن الرحيم لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها هاربا من تقاكم تقطعوا فريقا من اموال الله الله. الناس بالباطل وامكن تعلمون بسم الله تعالى كل مواقيت الناس الفجر وَلَيْسَ الْجَرْهِ بِعَمْ تَأْتُ الْبِيُّتَ مِنْ وَذِيرِهَا وَلَاكِنَّ الْجَرْهَ مَا اتَّفَى وَأْتُ الْبِيُّتَ مِنْ عَبْوَالِهَا وَتَّقُ اللَّهَنَا أَلَّكُمْ تُفِحُونَ Maka'an, di maktuna ayatunu ki Rabbil Alamin Musalmanat وَبَرْوْجِدَ أَحْكَامِ بَيَانَ قُلْهِ وَبَرْوْجِدَ أَحْكَامِ ت مسکور کا تہ اول داسن په کومې ترکار چاغه دونکو د الله بسرطان نکلی هغه دا چې د حرام مال او د حرام زراني او د مال د ټونو نظام ساتل فکر دروږي دروځي سره منا په دباوي دم ته یمیشا په پنځه ورځې او دعا دا چې په حلال مال کوئی حلال او ذکر دعا خط او دروجی قبل <سؤال> دل مشکل دی دعا کو بخده سواد در کی فاہد آئیر چه قبل دل خلق ستاوئی اغغاما اوئی کد دعا قبل دل حرام و روزان اغغام صادح زینداتی دروجی مقصد خدا اچی انسان که دا خلال خورا و دا تقواسی قد باش روجا و کاک او دا نزدیکتنا دا پابنده حکم لتا افخاص وحکی نچو خلیتا من بی افخاص مدیدتا اغا دا خلال د جمعکای دا حرام انا خود ندا دروژی دا عبادت دا دا حرام ندا بدکی دوی زریانا مخلو دا حرام مان ندا بدکی دوی بان کئیس با د مجد دا حرام ندا روجکو مرد باران حجا تا کرمائی حنا تا کلو اموانکو ذریعی شعران لحقیقت کی دا روجک خلق فعاص کار تنبیر توجن ورکیت پشمانی کن تارک کن دو ما خان کن دفار سکار پچکر کی منتع تا دا خیز گره دا سکار پاوستی اور دا پشمانی پاوستی خام سیزا نخرج دا سب دا پلس والا پنیو مازکی نو چانا خجرو آدی دا چانا سموسی آدی دا چانا دا تنگو آدی تا وہ رو جمعات دی انتا دا دیر ایدن سکنے پاک جارا پیل رجم رو جانی ویلو پا حرام سیز رو جمعاتا دغه خلک جنونی ترسون ته جنونی پروځی جنونی دا ماکی جناره دا دوي کی دغه مو ته روزه ماته کنه که خو لرد دحلاله روزه روزونی او په حرامه روزه ما نه روزماته مخریون چې دی دغه دغه حرامه مال تاسو مکی د پروډا ما فکرونه شه ته دا پاترمه یی انا که کوی امالک مخره مال ن عین ان طونس طریق د باطل اجازه ذریاو ته اجازه طریق د یوبن مال مطرح اجازه هرغه طریقه وا چې رشوت پکې دی علا پکې دی پکې پکې پکې پتون نا اور ځکه اکثر بعض دکاندارو نغزیاتوم شروع کی نفرطا قوي مخرض يوظ المالنا فباطل طريقه تناجعز فتدهي بها الى الحكام ومول المالنا اخطل خاكمانك فرشوة صرا وما جعز ترقوسها من اموال الناس بالاسم شوفوا يوظ المالنا بالزريا سحسب مالنا بخلقه تناجعز حاكمان الله غلطه په د وروستیو مقدمو کې پیسې نه پیسو باندې د خپل حاصل کې حاکم لارښوطه او جوړېګامۍ او څو صدل خدایوت کې او رښتا سپاک په مقدمه خل کې دا کار م کوي ځکه د حاکم په اساس دا سیستم أناليګین نه چې خلالیګین نه نه دایم مستمر حاکم به دلته کې مجلس پر دغه سموخه لا تبني بها الحكم على ما من امر الناس سيسمي علينا خلق صدما پر تظریانا قفتن او ده دروغ دائیو کی دائیات دره چید امان ملک دائیوی لکد ازمکی دو بکان بغواب نیخی او خاکم که سلم اکلا چی باستا شو او تواقع کستانی دو ده خاکم پا اعنا باستا کی کی, کی او باز مسئلوکی او خبر اشتا او باز مسئلوکی او خبر اشتا چی کہاکن بظاہر اپیسلو بھی ماہتا لرائی کیجی لیکن یو ازادی خضیبانی سری دعو کی چلا زمان خضا دعو مار سرنکا تغلی آگے تو دعوان ان پیشکی او خضا نو کدی خاضی دعو کمو کچلا خضا دستا آزا بوزے نو دستا شرک چا خضا با عذابی و چاپنکا چی دنی یا زندہ چا حاکم تا بتا اس طریقہ دانی معلوم چی دا دا, دا, دا, دا, دا, دا دا دروغ دوائن دی حاکم تا دا معلومی چی دا دا دروغ یا خضا دا دل چاپنکا کی نو حاکم تا ونا بانیا حال حالی گینا نکتا تا یا عذاب خضا دا اوپرا دا او د دروغ دوائن پیش گولی او حاکم خضا این تا او دونا فنها خبر کده دوان برو دی او تیسلو که نفتاش دیتا فسوق و اقودی زمین تا مذب دی قاضی یا وقت ما او دوروشی او داره خاص شراعیت او دا اقودی مالا دا علیسی اتباسی او مقدمه را حلو یا خوزبانی یا سیده آقا یا سیم دیسر زمانی کاشی ویدار دیخ او ته قاضي نکاح اندام ستارښت تا نظام نه نه نه نه بس حاجي چې زغوه وي واخلی ويسه د ورګې مې چې مورکې نه نکاح راځه او چې خورته چې بیا خورته راځه نو ته لا نه ته زو زات خپل ځواني ودای وخاص ردتی ودینا علاوه نمالیم <سؤال> عملات مرسلات اسعقد نیم ما آلیکی که قازی فیصلان نکران مقازی قد کلم دا جوان نشتیعی که درودی ما اقرد دزعا اگر ترشتنی جوانا که رشتنی وی من چه فیصله کدی سیرا لانا ویاتی لدار جوانا صردار وی وی کلب مالا یا نخد مراشی یا په دا غوړونو په غوړونو سره دا ورو ته ګوري نو که چې تاسو په فیصلو ته دا شی وینئ نو ګورداونه نه مره کوي او عادت هم دماني شي حاكمانو ته پیسې مونږه چې پځیری ته هغه ضروري او د خپل <سؤال> ټول نظام له حاصل کې وکړ شي دا سیاست راسيږي نو دوی له تاسو څخه نو له چونکی دروځي طاقت د دنیا استصال او روانه بحث خبره مخترو دي بیا ارتسره خدمتونه وروځم د امګان دنیا استصال ته الله پروي او د حجم خاص مېسته مسعودي د دنیا ته باور کړی او څارځي ترڅو خله پاز د تمام کرام او ځل صحابه کرامو زموږ په تاکا تاسو کو زه سه دا ستونه کله غوډیونه کله چې دا اوله قرآن شریف کې سهاله کې عام د پولیسونو مونږ شي د ویرونه د ویرونه شریف کې د اړین سیرف فورم ستوښینو ذکر دی یاد ذکر دی شپږ ځل سوره بقره اشپاک په بازار کې وینم له باندې رسو تا پرې نن تاسو یې کو څو نه لږل کېږي چې پر دې د دې تاسو یو پاکیزه دې ستوري مکامل الله لله دې تاسو نه کوي تاسو دا منځې ځکو چې باز نه نه نه نه د تنګول لپاره تاسو نه چا عبدا پیغمبر سر طالق نمرو نو پیغمبران با این با این با این با را این چې زما یا چیزا ما اخوا بجنگی روی تی جنگی برای پس پیغمبران زیده پا را اینی چیزا ما بزو کی چیزا ما بزو کی یا او کلا بداسی تقول سو چیزا غیر با این با حکمت مکلا نو صحابه منا شوی تقول ودر کله تکوین کې نه تکیه درته سم د په نوې یو ګټې راکړتي نه اچي او دغه تل فکري سمه تاله په لری په همبران د 50 د بیان په وړاندې راغلی او موږ د تطبیقونو د بیان په اړه پیغمبران دا څرګند کړه چې زموږ داري د سینا کې ګور چاري د سینا کې کم تر کم څه ور قصنده دیونه دایو سینو کې دا تا څه نه کوي دغه تقریبی او نیمه تشریح او نیمه دparagraph دا کیدای د بیان نه پاره دا مانو د بیان نه پاره د اخلاق بس او په دې عقیدی تطوکه د پیغمبر نه نامه د تاسو پکوس بکورات نه پیغمبران دا بیان نه دا تاسو اوس او دي تا مکر سي دا ميا استولي راتوي کیه اوس کده بیان ورته فلسفي د خو د متاد متاد دې نه ماږي چې چا راولې نه وي په دې مبادین نه خبر او وړاندې تدس وه دا تمه چې دا تاسو په تساب ده سد او شونې او سلاغ وړ دي او سره څونډه او دا عامه <تصال98> <قول صح mañana> <تصال98> <موت برات يزو> او نو تاسو سره لاس کړه تا د خپلې نوې د ټولنې په اړه خبرې وکړې نو یو تبې خبرې کوي نو عام سلام کوي خو به نه ویني د کائنات راځنه تبې د بیان د فلسفه ته دا به نه پام خړګيږي ویته سلطان تاسو ته چې زمونږ جنګ راځي کولای نو اټ چې زمونږ کې چې مسلمان پرامنه کله ویت چې سره راځي نه لاله نه راځي مستنې ورونه مرغټه هغه دمس په ماله زمکې شپونه سره نو طبيعت د اساس مآمنه ورونه د زمکې مديار لسلامه کاره اکثر انسره راځي مستنې فرکت تیږي او بندرته نه دی زګنۍ ټولې پکې روانې ده موږ ګول نه نه ګول نه نو چې ویرښنه شپې موږ په نیمه مرته راغېږه نو هغه خانه طرفه د مرمر مفتی د مين ته دا اخر طرفي موږ منتخبار او چې لږه ترسې شې د ګداشي موږ کله د عید او خانه طرف نه ګرځې نه راشي موږ چې دغه نړیره د ګداشي د زیاته شې اس الله سمس برونی چی په د اسمانه امر مخایم سی را تا غره وصامه ټول تا فکر دې تا څنګه ورو ده چې موږ سه طرفونه ته بيټ دې نو او بل مانو اسمه چې کندرنيس دا اسمه لازمي کې تاسو لري بیا چې تاسو لري زه غواړم د بازار پر شتونه مخروطی ما ور سوق ته استونه راشه غوریا د باندې وسوږي او واستونه خپل राणा ختم شي دویږي واستونه تندړنیل دامي شپه څلسمه په شمس پهي او د نور تندړنیل دامي شپه د شمس پهي دغه چې واستونه مرخه مخامخ شي کله مرګ ومني په رات او سیرت دی هغه همیشتي و تیسوی دن کو ارچان گرہن چود ای یا پن روی رات نواتا ہے داخل فلسطی خبر او داد رخص او دا فیسا ویرس او شریعت دانا بیانی نکتی غنبران دادی علوم دا بار را علینی با دا, دا نسان آقل او تجربی تستارلشی دی چمانی ما تستانی تقریدی که قد بیجنیدی تاوی بی که قد بیشنیدی تاوی بی جرحا امیدی دادی ماذا سبب توليو سبعمائة وخيجة في حجلة لبعط الله شريف قرابي سبعمائة وخيجة في جماعت بقتي بوري فينزو اختبار منسكي فماذا برخضر سرطة الله فمدين داس تكويسون كرو يسرينك على الله الله قل طور طوية تغبرة هي مواقيت للناس دعالاني دو اختنو دو خلق بطار دعان والحج او خصوصا الحج بحجه طارد معلوم القيام او بنور معلوم مانعات بما لمتياه طاريفني في استناله غط شيء من 100 زوز شيء من 100 وشوته ده راس زوز شيء من 100 وشوره زمندشروط عام محكم تام لك استناله ساره ان يزيد من يست زمندشروط طرفه دا شریعت دا طول قومون اتارا لئے زمین دا دل دا طول علاقون اتارا او دا طول ملکون او دا زمانوں اتارا لئے دی خلقن دی او دا بانو خلقن دی دی که تعلیمیات کن دی او جتن دی دی که دا طول افریقین دی او دسپنی ورکن دی او دا غرین ایسیدین کی حضید اتار خضرت عداس اعلانی شاقی بانی هر سو پی جایی کتالی نیوطه ویتالی نیوطه براور بی ای کتولی رستی براور بی ایو زراب بی روی خدا شی بغیر دقا میخی ندلس نپی جنی ایو پیج دیو آنساری آحاب براور بی عبستو میع کتل دیس پی مئی چی روی بی بیر آحاب در اید باستر میاش شوروش در از ربزا کدا دنمر پا میاشتی دنمر میاشتی جنوریو خوروریو ما آشا کروید یا بری جنو مکا کادل کی کی حمان صار جوازا سغطان صد صنبولا دیت ادمر نیاشتیوی یا ایسائیل کی نیاشتی دی کانون اوام تشریب او آزار شباط داوید امیاشتی نمیلوی یا دا اندان امیاشتی ارطا شکال بابری و سودا دا اندان دی ادر فقتنین دی دیت ادمر نیاشتیوی مجدی شورو اخر بار چا ته معلومه دا چا ته معلومه چې نن جنوري ولا دا اخر بار چا ته معلومه چې سکول کې مخکې ویې امتحان کړی نکړی آسمانه دا چې شي ویل تا خلقونو خلکو نو د ابتدار د دې مست یادونه او ټول خلک یو چې بیا دغه تعلیم دا دمتشتا زمون ډېر ډېرې پرکټي اغه ساده خبرونه پرې کوي چې تاسو په نړیواله پرتو سجديشتو دا ماسته منده مستکه نو سیمونه ته اعتبار فرق نه لازم جنوري او دسمبر همیشه یخنی او پروین تمه او همیشه یخنی قانون او تشريع د لوی ديان دا سخت یخنی مګربو کې لوی دي یاده اتحاد ومن شبقلق دیخنی موږ درې دینه تنظیم کړو کهو علاقه چې دا د یخمینیاستې ریبه نشته یخنه کې دین با سا ناوی تا او المستثمر طبقل علاقه د جرمن ساديلي نوو تبع من شتکله او له زمون ته جونګ لایته سخت جرمن ماسکلي اتلاسيا دینو کډګیلو په طرفه له با درجه از دمت 35 درجه ردیار د بلنه pore دا هيمي سینه یمن نوید په دنده جرمن ته سخت يخني اول ته کوه که سخت يخني جنوري نو د سخت دته جنورې با باندې راځي نو موږ باندې شيته یو جننه په تکلیف کې راوي باندې شيته باندې راځي فلر تاسو باندې کوم اسکیرا سپنه کله وخت نه کوي کله باندې باندې کوي متوقع یو وخت نه کوي سیمه باندې په تجربې کې مرزي هغه باندې مرزي عبادت کې سختي تي وکړي عبادت کې اسانو او قدمه سمنه ته یاشي نو منیشره ته یافه شریعت استانيا دغه جمله اسلام میاست رکوونی اسلامی تاریخ یادون پکار دي دته قسمه مولما مونی دکه سریه دنیوی خبره کې انگریزی تاریخوالي علامه فتنن یا طهران کې نو یو روانه د نړی او که یا ته د خپل اسلامي تاریخ ریکره اسلامي مياشتي ریکره ټول مؤمنو ته وي مجرمان دي ځکه بي خپل اسلامي ثقافت ختم کړ اسلام سره رشتہ ختم کړو د دې اسلامي تشخص ختم شو په دې ډول دا خپل مؤمنو کې سړي اړیزي تاریخ سره اسلامی تاریخ خام طالب ځکه دې په اړه ومنیدانه تر زمون اسلامي تاریخ مې نې آنون دا دی سپینو دی دویزان اللہ تونی ملو دا کلو سعیدی عرب اکی اسلامی تاریخ دی ناوی تنخاگانه ناوی تر ناوی اصاب کتاب ناوی مقبینی اگر طولی پی اسلام نا ناوی چانیزید دی مکترانه آدل دی تسلک کامل شو تا رسول باس اپریس اپنے لیتار وزی چوٹیم کلا ناوی اور جنن مسجد الرسول يريد رسلني قبل متى وليست الذين كانوا لنا ذو تقوس بتاء مراد يندار من اصطداد راك كنت وتوا هي مواقيت الناس دعنا عميدا يقيم لخلق ربها والحجى بحج فذكر الناس لن يعني الناس قدر بلية اختر دارازه فهذا حج ناس من احرام قد يشويه كيجي لبين هذا نخطي احرام مطرق وليس البر حج كده خلقه يرسمكو وده حج ما سليس اخليه ورسمكو يشاركي وده رسم قريبه خلقه بلو رسمكو بر الحج لا انشي واتس ورانه من ده كور ده دارازي ده نو دا په دې شاته به اندر پایا ځان تحقیق <متحدث> وکړم نو تاسو ته ډېر وخت نو به درې پوښتې وکړم موږ دا د معلوماتو څخه ورته مشهنه به وایم یا به د دې څخه وروګ نو خپله عقل بوله ثابته ولستم برؤ بيانات البيوت من ظهورها ندوي كي ستا سرازه طور متشاداننا عشان مراخيدن وداني جينا ولكن الدر من التقى ليكتقوار دفراها تحالنا ظوام تنسكن وقت البيوت من داننا رازاي اتقوا الله وعلى افراد طريق الدين لا نكون تفيح نبيذ طاره كانب شديد ayatun ki musalmanan to yadrisun al-tawbil alam asal takidari ki khabara qibra rasulun ki gani چې کم صبره هغه حضور رسول عبادت نه نه لري ته عبادت نه نه تداوله خبر د قبرن اورسکي ما د عبادت دیلی. دی په دې عبادت فريت اقلیم نه نه حضور اقلیم نه نه اصحاب نه نه سلون ورنه جن امامانه چرته دا شي روا غنه نه نه حضور اق نه نه نه عبادت نه نه صرف بچو بی ای هاو با کوئی کلیت فکر کی اگر نا تاستا چاہے نا هر آگا کار صرف دا ازام نا مخکدہ کلیمی ہویا ایدن ہی خارکی اغدری جمعاتون کی, کی. مخکد دا درد شریف رسول اللہ اکتوار تاید آنو ہے ازام کے لازیاتی ہو کامی آلک ہے وی یعنی درد شریف خوشی نہیں سا خود بانکی دا زیادی کمی ہے لیکن دریت شریف کی نا و آیاتا و صلت سمیہی رسی بانکی کمی مکا بانک و دا حضور پانک دا زمان و راس را انہی بیلال صاحب صحابہ طرح سے پور پہ آلم اسلام کی دا زیادی کمی وہ رب بانکی کچھا بانک بسم اللہ و علیہ بمیتر تزیو آخری دیمان کلمہ پورا دعا لا الان اللہ محمد الرسول اللہ خدا بانت آخر که لا اله <سؤال> من نارا ولوه محمد الرسول اللی نجید نجرن لی ذکرته بعدد کیونه